Se spune că a fost odată, ca niciodată, un morar. Și mai spune povestea că avea morarul trei fete, una mai mândre și mai chipeșe decât cealaltă. Dar mai bine să ne pornim cu firul poveștii la drum. În marginea cetății sau în muzica și dansul. Da? Doar începe să sosească fete și plăcăi ca totdeauna. Așa că ce mai stai? Dar tu, ce gusur Nu vii și tu, marizia, Că de, cine știe, poate mai poposesc acolo și nisca ai negustor, după cum e obiceiul. Cu mărgele colorate și tulpănașe, cum îți plac ție. <laughs> N-ați zice, ba, să vină și nisca ai plăcăi mângrii să ne ia e? la dans? <laughs> Vorba e gata ești, dragă Crizia. Mai întreb, vezi bine că sunt. Dar pasărea-i făcută pentru ca să zboare, iar eu numai să zburd în cânt și învârtej în dans. Ei, Maria, Maria, da? gata nu sunteți cuvântul sacilor cu făină? Mama, să vezi, mamă, mm -hmm. știi... Sigur, îmi pusesem nădejdea în ajutorul vostru și când colo voi, v-ați găti să o ștergeți la dans. Treaba e hai, hai, hai, asta, hai. Lasă, mamă, lasă. Tot nu mă duc eu la petrecerea de la pod. Am să rămân acasă. Și am să vântur eu cei 99 de saci dat în seamă de Tăpuca. Până mâine dimineață îi dau gata. Vezi, mamă, ne potrivește îmi noastră pe toate cum mai bine. Așa, că... așa că am plecat, mamă. Ne-am dus, Cu mamă. Cine mamă? Cu mine, Cu mine, pe de veste. Au trecut zilele verii, și a sosit toamna cu ploi reci și vânt. Brr, ce vreme căinoasă! Astfel că e mai frică niciodată. Și ploia asta a înghețat în numiroasa bine. Aduce la noapte zăpadă. Hai să spătești de grabă pelerina și cibotele omului. Da. Cine-o frică? Cine? Ei, cine bate? Deschide foamele! De cerșitoare! Sau, a doublă și Ba nu, Eu bătrânica, Mă duc să Nu te duce! Fie milă și pomană, de-o bătrână sărmană și fără putere. Biata de ea, ce slabă, ce rebelgită de frie. să, eu mă duc la pot să aduc ceva, să o uspătăm. Așa, așa, du-te. Hei, Crizia, Marizia, da? ce stați? Hai să o așezăm pe laviță după cuptor. Eu? Ha? Cum eu? Pe-o E Fetelor, tăceți! Nu mai vorbiți așa. <gătă> hai, bunicuță! ușurel ușurel. Trebuie să-ți costrai leu de mai întâi. Așa. Așa zâde Să trăiești. Să trăiești, mata Ia propria și ne-a. Da să mă aud noi. Bunicuță, ia le aduc, am cana asta cu lapte de capră. Bunicuță, vrei să dormi? Da. Da. Dar. Așa e că nu ești o vrăjitoare. Ce bine, cunosc un basm covrăjitoare. Lasă, am să-ți-l spun și dumneavoastră, mâine pe de-a Da, bunicuțo? A dormit. Biata bătrânica. Nevastră, am adus. A dormit bătrână. Să n-o trezi. Mamă! Mamă! Uite ce-am găsit ce o Scriptură aici. Ce? O carte, scăpați carte? jos. O carte? carte. -vă. Ce o vă Ce-o fi în ea? Ce păcat că nu știm niciuna să citim. Și nici măcar tută, tuțule. Mm -hmm. Când s-o trezi, yeah. am -o pun să pun să-mi citească și mie din ea. Yeah. Și poate am să o rog să mă învețe și pe mine. Minunata taina slovelă. Și bătrânita a rămas în casa moralului toată iarna, cât au bântuit viscolile și gerurile. Dar într-o bună zi, iarna s-a călătorit și primăvara i-a luat locul. Ia strângeți-vă colanjerul. Da, cu alea în da, da, lucrez-i-a. Da? Și Marizia. Da? Ia spuneți, voi, Babi. De ce nu vreți să deprindeți scrisă și citită? Mm. Că uite, poate că într-o zi o să vă prindă bine, mai știi? Mm. Că nu te aștepți? Iată, Irina va luat înainte, ia știe? Mm. Pe când voi, de asta iarna până acum, n-ați deprins decât 4 lichide. Mai vrem, da? Da. Bine, bine, bine. hai! ți colea? Așa? Mm. Și hai să începem. Știi, bunicuțo, de fapt, mi-am adus aminte că azi tocmai este gata rochea mea cea nouă la cusătoreasă. Mă duc să o iau. A <coughs> Dar tu, crezi? <coughs> sigur, sigur. Am început iar muzica, danțul. Mă duc numai puțin prin turc să văd ce se mai întâmplă și mă întorc. E, Crăciunea. <gântări> ah, ce mai suroră am. Lasă. Lasă, fata babi! Cel puțin tu. Că ele, poate într-o zi se vor căi, că n-au deprins să citească din cărți. Și astfel dragii mei își petreceau vremea cele trei fete ale Morarului. Oh, Altul nu mai știi! Dacă îmi place mie? Ei, hey, și cu tine no, acum Marisia, lasă-mi da pace. Că și mie doar îmi place. O E atunci, să mă mândresc și eu cu ceva. Vai Marisia! Ce frumoasă rog i-ai! Păi ai o princesă, De fapt știți ce mai lipse? Ce? Să vă spun eu, un șirac de pietre scumpe, asta <laughs> Da, poate pică vreun făt frumos și underiește unul mai ști. frumos n-a venit, dar negustorul acesta care trece acum pe uliță, parcă ți-a ghicit gândul serioare. Hei, negustorule, negustorule, ia să te să vedem ce lucruri ai. Să serioara mea cea mai mare vrea să și aleagă niște cai gătei din de pe porțiunare aș fi nespus de bucuros să vând ceva unor asemenea frumoase domnițe. Ia poftiți, poftiți, poftiți și alegeți. Mărgele, oglinjoare, cercei și patișoare, mirezne, sulimanuri, brățări și talismane. Ai poftiți, poftiți, poftiți, poftiți, poftiți. Ce minunată ziua! Ce vreau să iau brățara, tachita? <gântări> oh, și ragul acesta de mărgăritare! Vai, ce minunate sunt! Uite, am să iau și șapte gode și... și condurii cei de catifea cu flori de aur pe Cât de frumos când ea Ce e minunat colier ce are smarizia Se le forți cu plăcere, domniță Și e, cât spui că mă costă totul? Oh, domniță, o nimica toată Un bănuț de aramă numai, asta-i totul Dar am și eu o dorință Acum, la plecare, însoțiți-mă până la răscruce. Nu prea cunosc drumul, așa că... cu bucuroasă, cum să nu. Fetelor, mă-ntorc îndată. Da. Iată, n-ați venit și la de răscruce? Da. Iar acum umblă da. sănătos și treburi bune. mulțumesc, domnița, pentru o ta. Iată, primește, te rog, din partea mea, acest măr de aur. Un măr de aur! O, oh, cât e de minunat! Mulțumesc! Dar de ce erați pe jos? Se rostogolește! Fuge pe drum, aleargă! stai, stai! Atacatul, domniță, ca să te întâlnim din. Nădești că n-ai pățit nimic, domnule, nu-i așa? Domniță cu ochii ca cea mai frumoasă noapte. <laughs> Precum vezi, nu sunt negustor, ci cel mai temut, frăjitor de pe drumurile subalunte. Te-am adus aici ca să-mi soție. Și tot ce vezi, palatele și bogățiile ale tale vor fi toate. <laughs> Ești o nu, Privește-ți chipul în cleștarul de acolo. Ești lung și uscat. Bărbații de sapuri, de de liriac. Nazul e turtit ca o ciupercă, nu, nu. Nu voi fi soția ta. Asta vom mai vedea noi, domniiță. Deocamdată, privește toate nebunățile din jurul tău, atacuri, cămări, săl de marmură și aur. Peste tot, ai voie să te plinci. Nu mai N-ai ce căuta, înțeles mai altfel cumplită pe deaţi să te aștepte. Bine, bine fie. Sau du-te, du-te, m dus, m-am dus. Rămasă singură, Marizia a început să cutrăiere toate încăperile sub pământenii. Un singur loc a rămas necercetat. Mai știi minunea? Poate acolo un turn. Ah, ce-ar fi? Ce-ar fi să aflu un făt frumos întemnițat de căpcăun? L-aș ajuta să iasă și-am fugit împreună. Încă puțin. Câteva trepte și-ajuncă în urmă. Ce-o fi o fi? -o fi? Oh, cum inima. De ce sunteți așa de triste? De ce nu-mi măcar voi sufletul îndurerat cu ciripitul vostru? Iată și acolo pe masă o carte. O carte? Nu cumva întrânsă or fi ascunse anumite taine? Parcă te aud Să mai de aici. dar tot ai pătruns în turn, atunci arată mărul de aur. A, ah! ia, ia, este plin de pete, semin că mi-ai călcat cuvântul. Pe viața te-așteaptă-i aceasta să te prepați în pasăre. Așa, așa, acum poftim în colilia asta de aur. Nu ai să mai ieși niciodată de aici. înțeles mai? N-a trecut mult de la această întâmplare, și iată că într-o zi, mai penserat, prin fața Morii se ivi un trăgător înveșmântat numai în straie scumpe. Încinc mai bine spada. să mă răsucesc mustața și să calc mai țanțoși, să mă placă cea mișlocie. iat to! a apărut gătită de plecare. Hei, domniță, încotro. Oh, un cavaler, oh, cât e de chipe și plăcut la împățișare. Mă duc, mă duc colo în afara cetății. Colo răsună muzica, de-abia aștept să mă vânt în iureșul polcilor și mazurcilor. Așa? Îmi dai voie să te însoțesc până acolo și să dănțuim împreună? Da, desigur. Cât de fericit aș fi să dansez cu el. Să mergem, dar. -a -a. Să mergem. Dumnezeu, domnița, aș dori să-ți dăruiesc mărul acesta. Spune-mi, îți place? Și încă un măr de aur? Mai e vorbă... Da drept o, o minunăție! Păi, mi-a scăpat din mână! Se răstăpălește la vale! Prinde-l numai și al tău, și marvura și ce uși perecată în aur și nestematic. Iar poate acestea, fivor ale tale, domniță frumoase, cu ochii vers de doi, Cupărcă frunza stejarului toamna, aleasă mea, a vrăjitorului de pe toate trâmurile sub pământene. cavalerul de la moare. Și toate ți aparțin, țin și să te poți plimba după voia inimii pe aici. Oh. Mai în cămăruța de colo, din vârful turnului, să nu intri cam marnică pe deal să te așteaptă. Înțelesul uh. mai? Dar te las, mă duc la treburile mele. De zile mă plin prin toată împărăția. Mai aici n-am intrat. Așa. Încă o dată. Încă una. Si am ajuns. Tu în numai... Așa arată mărul de aur. -a... Ah, acoperit cu pete negre, semn că mai Cap porunca, în păsări trebuie preface, în rândul mic, trece prin minte că eu, vrăjitorul supământean, m-am prefăcut acum în cerșetor. În sfârșit, iată și moara. Mm. Fie-vă milă și pomană de-un pie bătrân și orb. faceți vă pomană cu un codru de pâine și un bănuț de aramă. Apoi, a ieșit fata cea mică morarului. face vă milă. face vă milă. Omule, vin să-ți dau ceva de alegurii. Vreau o haină de purtat, un ciur de făină. Ah, da, da, îți mulțumesc, fată cu inima bună. Și poate te îndura să mă ajut să ies din cetate, că sunt orb și nu știu pe unde să o iau. Bine, moșule, bine, am să te însoțesc. Mm -hmm. ce-i în mână? E, ce să am, ea ca un măr. Ți-l tăruiesc, Ia -l. Mulțumesc. un măr pare să fie de aur. Uite, ți l dăruiesc, Ține. Ah, Mi-a scăpat. Ah, Mi-a scăpat, unde, unde o fi? fi, unde, că, că nu-l văd. Stai, stai, că ţi-l ridic eu, moșule, nu te osteni. Ei, dar, se rostogolește, fuge, mărule, stai, stai. Rămâi aici, moșule, rămâi aici, că ţi-l prind eu îndată. Stai! Oprește-te, mărna îndrăpat, Oprește-te, oprește, trăpan, oprește n pas, piebră! Viseți? o -s Pe ce tărâm celor mai nespuse minunății maurilor? Mă Mărețe palate și limbe sunt rântânile, în împărăția bătrânului cerșetor pe care l-ai ajutat și care acum te răsplătește, învrednicindu-te să fii soția lui și stăpâna slăvită a tot ce te încojoară. Tomniță cu părbălai și ochii ca cel mai senincert. Tu, nespus de urț echipul, nespus. <hie> păi da, vezi bine, eu-s doar cel mai temut vrăjitor din e teamă de tine. Rămâi dar aici și te plimbă unde poftești prin palatele mele. Iar fiindcă ești cea mai frumoasă dintre frumoase, uite, am să-ți dau voie să intri peste tot până și în turnul cel de colo, în care n-a avut încă parte să intre nimeni până la tine. A pierit. Bine că a plecat. Să mă duc în turn. Să nu mă duc. Dar ce primești de mă pot aștepta? Uite că am ajuns. Vai, ce păsărele! Și încolivii ferecate cu lacăte. Oare de ce? De ce? Dar cum? Niciuna nu cilipește, niciuna nu cântă. Mititelele. Hei, lor de ce v-a pierit Uite acolo o păsărică, parte la gâtul și rac de mărgăritărele. Nici pe potriva ei. Unde? Unde am mai văzut eu? Seamănă cu colierul mariziei! O revisit? Au un cântec. E cântecul criziei, care acum nu mai este. Nu, cumva, tu, păsăruico, ești chiar surioara mea, crizia. Din minune, în minune. O carte deschisă pe masă, să o cercetez. Dacă vrei să deschizi ce e închis, firul de iarbă așează-l deasupra și spune: Mândru ești supus te poartă. de poartă. La de tai desfăte poartă. Iată aici, între pagini, câteva firișoare de buruiană. n -a fi tocmai iarbă ferbecată? Mă voi încredința odată din când o coribie. Mândru ești supus de poartă. Uite! Uite, s-a deschis ușa colifiei! Să mai ating o colifie! Încă una! Drăgălașele s-au așezat cu minți pe să parcă ar aștepta ceva. Să vedem ce scrie mai departe. Dacă vrei să prefaci pe om în pasăre, învârte de trei ori pe tălcâiul stâng și rostește. Egyu, Begyu, Samurate, două vorbe fermecate. Gura închide și să taci, pasăre să te prefaci. Iar te vei dori să schimbi pasărea în om, atunci să spui tocmai pe dos. Ce cuvinte ciudate! Abia acum îmi dau mai bine seama de cât folos mi-este învățătura slovelor. Ce m-aș fi făcut fără ajutorul lor acum? Și-adică, dacă voi rosti aceste cuvinte de-andoaselea, păsările se vor preface într-adevăr în ființe omenești? Se va destrăma oare vraja ce le leagă? Voi să-mi dragi? Trebuie neapărat să încerc. Acum, om, să te prefaci, să vorbești și să nu taci. Două vorbe pernecate, Eiju, Beiju, Samurate. Iată, uita! Și de fete. Și de flăcâri. Irina, scumpa noastră surioară. Marizia, Dragine mele, surioare. Iată-ne sfârșit din nou împreună. Pe Veniți să vă sărut. Tu ne-ai salvat viața, scumpă, surioare. Irina, nu a surioarelor tale, ci și nouă. O, trei flăcâri. Precum vedeți, suntem trei feciori, frați buni de o mamă. Și ca așa, dragi copii, se sfârșește basmul nostru de azi. Bine veți întreba voi, dar cei trei feți frumoși n-au luat de neveste pe cele trei fete frumoase, că așa se cam întâmplă în basmele ce sfârșesc cu bine. Vezi, asta n-aș mai ști să vă spun. căutați și întrebați mai bine voi. Eu, unul, știu să vă spun. Când s-a arătat mânios vrăjitorul, Irina a făcut ce-a făcut, și l-a prefăcut într-un nor albastru, care s-a topit spre negru. Și asta, credeți-mă, tot cu ajutorul cărții sale fermecate.